Король був збентежився з ядвіженої змертвілості, але не заспокоїла його, попросивши лише пільги перемогти на самоті таке непосильне для неї враження, і поцілувавши несподівано його руку, зникла раптово в другі покої. Непримітно пройшла вона ряд пишних зал і вийшла на мармуровий рундук, що вів широкими сходами в темний розкішний гай. Ласкава прохолода літньої і песливої ночі огорнула її кохано і помалу втишила полум'я в грудях. Ядвіга кілька раз глибоко відхнула в себе свіже пахуче повітря, і їй на серці стало вільніше і спокійніше. Вона підвела голову, окинула оком глибоку неосяжну небесну баню, що миготіла незлічимою силою яскравих зірок, і замислилась. Її сьогоднішні страхи, її звитяги, її чарівна доля, Пишна величність і влада без кінця краю — Все це якось тупо і невиразно відбивалось її серці, в думках. Але вона спочувала в тумані чуття не радість, не раювання, не захват, А якусь швидше вагу, в якій свавільно гучала журлива струна. Єдвізіми мохіть пригадалось таке ж зоряне небо, Ще більше ласкаве, тільки не тепле, а зимове, холодне — коли вона розчинила у башті вікно і небо глянуло її вічі безлічу своїх ясних очей. А зачарований гай стояв тоді перед нею тільки в срібній, блискучій одежі. Здолу ж озивався до неї ласкавий голос коханого Яся. І князівна почула в своєму серці такий уразливий біль, що аж руками вхопилась за груди. Вона зійшла мерщій по сходах у гай, щоб розвіяти рухом гризоту, і пірнула зразу в густу темряву, яка окрила її м'якою імлою. млою. При чорне високе склепіння віток де де тільки прозирали якісь плямочки непевного світла, а внизу навкруги лежав морок і віяв вид вогкістю. Між деревами не було вид стежки, і тільки звикла нога не помилялась ходою. Ядвіга повернула праворуч. Невдалі ледве... Мрілась світляна щілина. Князівна на неї подалась. Вона йшла тихо, віддавшись обійми гаю в пестощі ночі, замучуючи серце, гонячи далі думки. Осяяний палац зник із очей, гомін і галас учти разом з музичними звуками загубились між густим верховіттям, і незабаром чутлива тиша запанувала над гаєм. Я двіга йшла, схиливши голову, задумана. Без думок. Колися на перехресті стежки Виросла перед нею якась тінь таємнича. Ядвіга здригнула, скрикнула І вхопилася руками за дерево. Серце у неї затріпотіло і замерло. Стислось горло, захопився дух. А тінь промовила до неї Зрушеним, люб'язним голосом. Ядвіго, зіронько моя, не лякайся, Сия, твій вірний Ясько. Рідний, коханий, давно не чутий голос пройняв ножем серце Ядвізі. Та дика гуща, темінь, глупий час ночі дихнули на неї жахом, і вона з криком «Мрець!» кинулась була тікати без пам'яті, але все у неї похололо, закам'яніло, і ноги відразу підкосились. Тінь підхопила її, і, зазираючи за коханими очима у вічі, відогріваючи палкими поцілунками поблідле холодне обличчя, шепотіла писливо. Не бійся, ясочко, не жахайся, я не мертвий, я живий, глянь. Це ж я, я, я. Шепіт, поцілунки, гаряче, близьке дихання відживили поволі перелякану на смерть князівну, але вона все ж не діймала віри словам, не могла збагнути того чуда. Цур мене, цур, Єсус Марія, Мерці не встають з домовин. Яся мого на світі нема. Князь отець не випускає своїх рук ворогів. «Так, мій квіте хороший, так, моє щастя і згубо», — говорив Павко Лицар в оксамитнім кунтуші. «І чорній кереї, батько твій мене й не випустив, але мене зрятувало несподіване чудо». «Ой, на Бога, заклинаю на всіх святих», — лементувала все, що ядвіга, — «перехрестись, забожись, я не вірю, що ти живий». «Ось глянь», — перехрестився Лицар, — і, витягши з-за пазухи образок, поцілував його. «Клянусь, Божою матір'ю, що я не мрець, не труп, не тінь з того світу, а живий, душею і тілом твій ясь, ясь, що кохати тебе ще більше, ще запальніше, ще бурхливіше. Невже ж на турнірі ти не пізнала мене?» Тож я був чорним лицарем. «Ти! Ах, моє серце щось віщувало, я не змогла його вгамувати нічим». Хоч мені й на думку не могло впасти таке нездивоване чудо. Але як же, яким дивом ти вирвався з пазурів смерті?